در ازمه که در سطح خبرمونگو تا شروع کرده و چه در ازمه که سطحه بانده او وچه ده رازه اولا و با و پی جانو چه و با کم ده او کم یونو نده در ازمه که او و با تقسیم دا ده چه ده دنیا دو برخی و بده او با او یو برخی وچه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 او حجم پلی هاز، چکمی و لوی و پراخی دی، او یو لبل سره لگی دلی دو دنیا را گرد راتاوی دی، دو تا محیطون ورتوی دیر محیطون ورتوی، زکر دیر ازمی کی بانی احاطه کرده ده، اوشینس چاندازی که ورتوی دیر، او اغا چه، حجمی لگوڑو که دیر، اوشتنی زدی دی. دیر لوی ندی، یخاس محدودې پر اړه لری هغه ته بیا بحر نوای د نزیک سیس ورته وای او اغه ته بیا لدرې وخاونه وچی راګیر کړی د یو خونه یوبې هغه بیا بیا خليج نوای پکدا دی بنګال خليج دا مګب دې ځکه ګوري د فارسیا د عرب خليج دا یب دې ځکه د منسکو خليج دا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 څنګه <تصفيق> دي؟ ترشي مالګین دي مالګین دي, دي, دي, دي؟, دي ترشي دا غه د الله تر ټولو ستر نعمت پکې دی انسانانو باندې زمکه د سمندر په اړه څه نه دي تر ټولو لوی نعمت دا ده او داوب څنګه دي؟ ترشي دي ځکه چې کدا تر وی نوای مالګین نه نوای خوګي وای مخ خوګي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 نو الله په خپل بندگان باندې د چې دا او به مالګین پیدا کړی په همدې چانسانه خپل مالګتينه کوي دا او به مالګین نصب پیدا کړی چې د دنیا کې هغه برقراره اوسه دي خو شی نه ليره نو تکسی ماده هغه مون تاسو چې د موقعیت په هم نمونه لري او به د خپل حجم په لحاظ هم وو نمونه لري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 دا سمندرونو شتاسه ګوره یا لوی لوی دا تدیک یو څو ډیر لوی ني هغه ته یا محيطونه او محيط ذکرته شدید د وشه حاطه دا وګوره دا وګه دی او په دا او په سروصل دا او په سروصل دي کنې دي دلته سروصل دي دوبله دی وبسر وصل لیکنه دوبله دی وبسر وصل لیکنه لتهول دا وچې حاتکړې موند کې سره لا نه دا هغه څه ټول یو وبسر لګیدلې نه او, دا. دا أو مشخص تقسیمات لري خپلون نه نه نه نه بیا راځکی په دوکه دا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 څخه تاسو خبر ا کوي چې نقشې د مکه نو دا در معلومات وي چې به یې په کوم ځای کې پروت وي. یوه دی په اړه چې د سمتونو سره په جنو شمال او جنوب او غرب او شرق نو نقشې تیار راځي وګورې د نقشې د غوته چې دا کوم د چین خواته دي ستر خواته به الکاهل خواته پروت ده دا شرق دی. د امریکاګا نو خواته ده غرب زګد زمګه د استابې دراسته خو نه چا په خواته تاوی کومه ها تاوی دی ښه خو چتاوی نو د غزمګه د سټینا تګټیک نه د سټینا تګټیک مې ځګر پندل دی خو په دې ګورم خو لدی خو په دې نه دا شمال دا رپا شاط دا رپا دا شمال او دی خوا ته د افریقا افقرنه دی خوا د څنډن جنوب د نقشې د جنوب د خواي شمال د خواي شرق د غرب نو د بحر شرق د سشې پلتدا استرلیان، اندونیزیا او ماليزیا تايلاند و برما و ده غرب تاي تشيبرتدا افريقيا ده مدغسكردا و ده افريقيا شمال تاي تشيبرتدا الهند او او عربي هيوادون هند تولا تولا هيوادون يندو عربي هيوادون يدارو بحيره ده يدارو بحر ده بيورسف ده غزته بيه بحر عربي كده او جنوب تا شبرتا دا قطب جنوب تا دا جنوب قطب تا دا نلتب دي نقشا كتاس قصو غوريا دا داوو ساقشو اهنسو دا شرق تا استرلیا او ماليزيا اندونيزيا تايلان برما شو قصو ميان نار ورطوا غرب تا افريقا شمال تا اهن داو عربي داو او جنوب تا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 دې بهرهن نه هم لږ کولې توجد في أوروبا و أفريقيا أو غرب أمريكا و شمالية و جنوبية أمريكا فهو يوجد في كل هذه الأمريكية توجد في أمريكا هذا بحر أطلس و أكيانوس أطلس يقول أنه يوجد في أطلانتك أوشيان أطلانتك أوشيان بحر أطلس في أطلس بحر أطلس اورفريقيا و افریقا لامریکا غانو نا بینه کړه دا بیا دو برخه ده یوه ده شمالي اطلنټیک یوه ده جنوبی اطلنټیک جنوبی اطلنټیک مهم نه ده په اوس وخت کې اقتصادي لهال له ډیر مهم نه څکه دی خو اروپا پرته دی خو دی او څه کا پرته دی خو دی دا منځنی دی تجارت او غشتو گذر دي انسانانو د دې ځای ا دې ځای کې او یو ډیر مهم تکای چې تاسو هی تر ټولو ډیر اوریا هغه څنګه دې پورې آرل تاسو ناټو ناټو ډیر اوره کنا د ناټو قواوی د ناټو کیاد د ناټو اسکار ناټو جن ناټو دا او کناټو زی ناټو را د ناټو څبلاده د ناټو کمه کلمه چې جوړه ده ناتو د 4 حرفونو یو مجموعه ده, N ده, ده, ده اول حرف د هر نوم نه نه نارثرن یعنی شمالي نارث شمال ته وای کنه نارثرن شمالي دا ايرښتل شوی دی نه اټلاس یا او دا تیرښتل شوی دی دی تریټی تړون تریټی ا تړون پیمان هالف او د O را خسته شده در مؤسسه اینا O Organization یا مؤسسه مو گو تاسی؟ در ایبتر او نجیو نجیو چه ورطبایی کنی نجیو گانی در انجیو در انجیو در انجیو در نجیو همان درسته وشای در N در Non را خسته شده G او O نان گورنمنتل Organizations غيري, غيري حكومتي مواسسات نن ن یعنى governmental حكومتي organizations مواسسات غيري حكومتي مواسات نا حكومتي مواسات یعنى دولتي مواسسات نغذي كده ابرافشانز یا ده اختصارات ده دير دي نو ده ده ناتور تكي ده ده شمالي اتلانتیک ده تارون مواسسات په شمالي اطلنټیک د هیوادونو د تړون موسسه دلته اوسراشي بیرته دا اوس کمه اطلنټیک په شمالي او جنوبي ده شمالي ده د شمالی اطلنټیک د شرق خوا ته چی پروت ده اروپا او افریقا او غرب خوا ته شمالي او جنوبي امریکا د شمالي امریکا او د جنوبي امریکا په شمالي امریکا کې دوه هیوادونه ش کاناډا او امریکا ده او جنوبي امریکا که بیار دیر هیوادونه دی برازیل ده کولمبیا ده ونزویلا د ارجنتاین ده چیلی ده اورگوی ده تارگوی ده بولیوی ده پیرو ده دیر هیوادونه دی پده منز که بیار اتنا هیوادون نورمشتا پده وسطی امریکای که وارو وارو شاکیوبا هم امدل ترده در کیوبا ده ار کیوبا پده غبار خطویه گوانتانامو ده شزمه مستثی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 شمالي اوریمو می امریکا نو کې وخت کې د ټاپ مارک نه ښه شمالي اتلانتیک داتل شو د شمالي اتلانتیک او ادونو دا ویرې ځان تر ازي کنه مطلب دی خو په فلسطین نه له کوي کنه زې به درمو معلوم یا دریم لوی محيط یا Pacific Ocean جنگلزی که یا آرام سمندر آرام سمندر هم ارتوائی اختوائی برسی که بحر الكاهل ارتوائی یا اقیونس کبیر ارتوائی او پا انگلزی که Pacific Ocean آرام سمندر داغ آرام سمندر وست چیری دیتو گوری دالت ماسر دی نقشه که تاسیو گوری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 کل چې توفانونه کې راځي ساحه یې پراخه ده ډېر موج کېږي نه چفاند آرام پات کېږي نه به آرام سمون به کاهل کاهل آرام لټ څړی ته وایي کنه که حاله څښته وایي لټې تمبلېته بحر الکاهل لټ سمندر ډېر په ځخ نه و جد شده او ساحه در او پراخه او خبال توبانونه او خبال سنه او رکیه دیده لمدازه او راپورتا که او بیره او رمده او رکیه دیده سواحلو تا زن در نرسویه نرسویه خود در نو ده بحر الكاهل شرخ تا کم هوادو نپراته دی؟ چنده، استرلیه،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 سر په ځهند